Microfon este Rotul Valeriu, realizatorul emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți ascultătorii. Vestea cea bună a Cuvântului Lui Dumnezeu sub forma lecțiunii 2C017. Aceste lecțiuni sunt alcătuite dintr-un mănânc de cugetar și meditație asupra fiecărui verset al noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrarea aparținătoare preotului Niculiță, care, fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor mesaje de 30 de minute, au ajuns accesibile pentru transmiterea pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi 2 c va debuta cu prilejul versetului 9 al capitolului 3 din a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, de care ne vom apropia de îndată după ce mai întâi vom parcurge un nou episod din Mișcătoarea Lucrarea Cristinei Roi, ereticii din Dubrava. Episodul trecut s-a încheiat cu un tablou mișcător cu o vestea bună că Ștefan și-a revenit aproape completamente din starea lui de suferință ca urmare abiciuirii din partea tatălui său, iar astăzi aflăm în capitolul nou, subtitlu Peripeții în călătorie, că Hradschi crescuse un cal frumos. Ei voiau să-l vândă, dar așteptau până la târgul din Podhard căci acolo piața era ceva mai avantajoasă. Pentru că acasă și așa nu pot face mare lucru, spunea Ștefan, lăsați-mă pe mine să mă duc. Dar e cam de vreme pentru tine, băiete dragă, se îngrijoră Răhrațchi, încă nu ești pe de-antregul refăcut. Te rog, lasă-mă să mă duc, mă simt deja mult mai bine, cu ajutorul lui Dumnezeu o să ajung mergând încet. Acolo voi putea cel puțin să o și pe mătușa Pribovski, căci n-am mai văzut-o de cinci ani. Cei din familia lui Ștefan au început să chipzuiască. Nu le-ar fi plăcut să-i strice bucuria, pentru că acum îl prețuiau toți așa de mult? Pe de altă parte se temeau că încă era prea slab ca să reziste la călătorie. Dar Ștefan nu are nevoie să meargă pe jos, zise deodată Hradschi, ci poate să ia căruța. Avem niște obiecte din lemn pe care le-a făcut Ondrej iarna, Poate că va putea să le vândă mai bine evreului de acolo, la fel și porumbul pe care l-am adus din sudul Ungariei, n-avem nevoie de prea mult aici. Femeile s-au bucurat, iar Ștefan își îmbrățișa tatăl, bucuros că se îngrijea așa de mult de el. Veni și Peter Kracinski. Auzi, ia-mă și pe mine acolo. Acolo aș putea să-mi vând mai bine pânza și vreau să cumpăr și niște bumba care se dă mai ieftin acolo. O, tare bucuros! Cei din familia Hrațchi s-au bucurat că Ștefan nu mai trebuia să facă drumul singur. I-au pregătit pe amândoi pentru drum, pe Ștefan și pe Peter, cum putură mai bine. Din toate trei casele erau atâtea comisioane de adus că Ștefan ar fi uitat jumătate din ele dacă n-ar fi notat pe hârtie orice mărunțiși, chiar și lucrurile pe care le cereau copiii. Ștefan și Peter au plecat în numele lui Dumnezeu. Trei zile urma să dureze călătoria, dus și întors. Așadar, cei doi și-au luat drumul. Pe calul cel tânăr îl legară înapoi a căruței, căci în față împreună cu ceilalți sky sărea prea mult. Pe drum au luat cu ei, aici și colo, pe câte cineva și l-au dus câte o bucată mică sau mai mare de drum, dar plată nu cereau. Dintr-un sat în altul luară și un cerșător bătrân. El îi binecuvântă când văzu cum îi pregătea Ștefan un loc bun ca să se poată simți bine. Făcură deci bine cui puteau și Ștefan povestea fiecăruia despre marea lui fericire, cum îl iubise de mult Dumnezeu încât l-a dat pe unicul său fiu și că de dragul lui i-a iertat păcatele și l-a primit în grație și cum Dumnezeu îi cheamă pe oameni să vină de pe calea cealată, pe calea cea îngustă. Pentru toți, acesta era ceva nou. Unora le plăcea foarte mult ceea ce spunea Ștefan, dar un lucru nu puteau crede. Cum adică este cu putință ca un om să lase păcatul și să înceapă o viață nouă? Dar atunci nici Peter nu mai putut să tacă. El mărturisi ce viață dezordonată și ușuratică dusese înainte și arătă urmele care rămaseră din bătăile de odinioară. El povestia apoi cum, din cauza băuturii și bătăilor, ar fi murit dacă nu l-ar fi găsit și nu l-ar fi salvat Ștefan și cum acesta, adică Ștefan, îi deschise apoi ochii ca să vadă că se află pe drumul pierzării. Apoi mărturisi plin de bucurie ce fericit este acum că nu mai trebuie să servească diavolului, ci bunului Dumnezeu care avusese milă de el, păcătosul și îl mărturisea și pe Domnul Isus, care îl ajuta să ducă o viață nouă. Oamenii se minunară de Ștefan și de Petăr. Așa ceva era pentru ei o noutate. Unii dintre ei vor fi uitat curând cele auzite, dar nu toți, iar Domnul din Cer Văzuse că ei făcuseră tot ce puteau. Ei îl mărturiseau înaintea oamenilor, îi aduceau cinste și arătau oamenilor că Dumnezeu nu numai că iartă pedeapsa meritată, dar poate chiar să elibereze de sub puterea păcatului. Când au ajuns la Racovan, era deja întuneric și trebuia să-nopteze. Un om sărac, pe care l-au luat cu ei pe drum, i-a primit în casa lui, iar soția lui i-a ospătat cât a putut de bine. Chiar și pentru cai aveau loc în graj, căci executorul judecătoresc vându-se vaca vieților oameni, evreul le luase boii, așa că grajul le-a rămas gol. Oamenii își plânseră nevoia lui Ștefan și Peter și compătimirea lor din inimă le-a făcut tare bine. Ei au plâns când, după cină, Ștefan a scos noul testament pe care îl purta totdeauna cu el. Le-a citit și le-a rămurit ce bun este Domnul Iisus cu cei săraci și că el este același ieri, azi și pentru totdeauna. Apoi au îngenunchiat, iar el s-a rugat cu ei de parcă ar fi vorbit direct cu Dumnezeu. Dumnezeu aude și înțelege tot ce-i spunem, le-a spus Ștefan când s-au ridicat. El vrea să-i cerem și să ne încredem în el. Au stat astfel de vorbă până noaptea târziu. Nici femeia nu s-a culcat, deși lucrase din greu în ziua aceea. I-a adus numai copiii la culcare ca să nu-i deranjeze. Felul acesta de comportare al celor doi tineri care călătoreau cu căruța în drum spre târg unde urma să-și vândă marfa mi-aduce aminte foarte bine de misiunea pe care ne-a încredințat-o nouă Domnul Isus înainte de a se înălța la cer. În cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, aflăm pe ucenici punând o întrebare mântuitorului privind evenimente politico-sociale la care el le răspunde ca în felul acesta Nu e treaba voastră să cunoașteți astfel de lucruri, ci voi, le spune apoi la versetul 8, deci Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, Veți primi o putere și îmi veți fi martori începând din Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. În felul acesta, cei doi tineri, Ștefan și Peter, îndreptându-se către orașul unde aveau treabă să-și vândă marfa, n-au găsit nimic altceva mai bun de făcut decât să ia oameni pe drum în căruța lor și să le spună la toți ceea ce s-a întâmplat cu viețile lor. Erau niște marturi vii și adevărați ai unor lucrări pe care Dumnezeu le făcuse personal cu ei. De aici tragem învățătura că cei care sunt cu adevărat credincioși și în viața cărora Dumnezeu a făcut o lucrare reală, aceștia nu au să poată să tacă niciodată ci în toate împrejurările vieții în care se vor afla, vor fi martori prin vorbe, prin cuvinte, prin fapte a ceea ce a făcut Dumnezeu cu adevărat în viața lor. Pentru că a venit vorba, Dumneata care ești creștin, când a fost ultima dată când ai povestit celor din jurul Dumitale despre lucrarea minunată pe care a făcut-o în viața Dumitale Dumnezeu? Poți să-i spui cum te-ai izbăvit Dumnezeu de atâtea și atâtea vicirele, de înjurături, de drăguiri, de blesteme, de minciuni, de patima fumatului, de patima curviei, de patima băuturii, de bârfă, de clevetire, de câte și atâtea și atâtea lucruri? Dacă ai fost cu adevărat izbăvit. Nu o să poți să taci, nici pământul nu o să poată să-ți astupe gura, decât atunci când Dumnezeu te va lua la el, dacă ești. Dacă nu te îndeletnicești cu a spune celor din jurul tău ce-a făcut Dumnezeu cu tine, se prea poate să nu fi făcut nimic Dumnezeu cu tine, ci să ai numai niște convingeri intelectuale care niciodată nu te vor putea duce la cer, după cum o mașină care nu are motor, nu o să poată să te miște din loc și, în afară de crocitoare pentru pui, n-ai ce să mai faci cu ea. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajelor care ne stau în față, făcându-ne tot mai mult conștienți că unul din mijloacele de care ne putem folosi să ne verificăm mântuirea noastră este tocmai atitudinea față de cei din jur. Dacă nu ne arde un foc clăuntric să împărtășim cu ei minunea care ai făcut-o cu noi, vai, nu cumva nu s-a făcut nicio minune? Ajută-ne atunci să ne grăbim cei care n-au avut această experiență cu tine, să vină înaintea ta, să-l primească pe Domnul Iisus, să fie eliberați din starea de păcat și pierzare și apoi să poată să spune la oamenii din jurul lor tot ce ai făcut cu ei, iar noi care suntem scăpați de toate lucrurile acestea și suntem martorii trăirii unei vieți dumnezeiești prin Duhul Sfânt în noi, să ne grăbim să spunem asta la toți cei din jurul nostru, pentru slava ta și fericirea noastră și a lor veșnică. Amin. Când viță, Domnului, va ta, și ce -o iar ce-i răscumpărați la acel liman Când se cități numele acolo fi Când se vă Să-l lor s-ar bucura Când a nășelui Să strânge în cerească patrie Când se cită-s numele Acolo-i fi Asigură-te, dragul meu ascultător, că și numele tău este scris în Cartea Vieții Mielului acum cât încă poți să ai parte de această înscriere. Și pentru că e vorba despre o scriere, trebuie să știi că cerneala cu care se scrie numele în Cartea Vieții Mielului este sângele Domnului Isus Hristos, ale omului Isus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, dar și om din om adevărat și fără păcat. Pentru că este vorba de cartea vieții veșnice a lui Dumnezeu, cerneala trebuie să fie de aceeași natură și anume de natură dumnezeiască. De aceea, numai sângele Domnului Isus Hristos este cerneala cu care se pot scrie numele oamenilor întorși la El în Cartea Vieții Mielului. Și trebuie să mai știi că această înscriere în Cartea Vieții Mielului se face pe baza unei cereri. Cererea pe care o faci trebuie semnată de asemenea cu sânge și anume cu sângele tău, cu moartea ta față de tine, adică prin a renunța la orice pretenție, orice gând, orice nădejde, că ai putea avea parte de viața veșnică în afară de sângele Domnului Isus Hristos. Prin acceptarea acestui adevăr, că numai prin Hristos se poate să ajungi la el, ai pus capăt nădejilor tale, iar această capitulare absolută a oricărei pretenții din partea ta înseamnă moarte față de tine și aceasta este semnătura care trebuie să vină din partea ta pe cererea în temeiul căreia Iisus Hristos va scrie numele tău cu sângele său în cartea vieții lui Dumnezeu. Haideți acum, iubiți ascultători, să dăm citire versetului 9 al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 3. Dacă slujba aducătoare de o sândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihenire? Legea dreptății aduce totdeauna o sândă celor care o calcă. Și cum toți oamenii sunt născuți strâmbi din pricina păcatului, nu pot împlini legea dreptății și împlinind o nu pot fi mântuiți, nu pot avea viața. Dar Dumnezeu în dragostea lui a găsit o altă cale pentru mântuirea omului, calea Harului. A trimis la noi păcătoși pe singurul său fiu care a luat asupra sa toate păcatele noastre și a plătit cu moartea sa pe cruce tot ce datoram noi dreptății dumnezeiești. Acum, cine vrea să fie mântuit și să aibă viața veșnică, are de făcut un singur lucru. Să primească prin credință ceea ce a făcut Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, pentru păcătoși. Dacă legea dreptății care aduce o sândă omului a fost slăvită, cu cât mai multă slavă se cuvine harului care dă viață, viață veșnică celor ce vor să-l primească. Domnul Isus este întruparea Harului și a dragostei dumnezești. Legea veche, spune Sfântul Ioan de Aur, când prindea un ucigaș, îl omora, pe când legea Harului, când prinde pe ucigaș, îl face viu și îl luminează. Să fim copii ai Harului și purtătorii lui pretutindeni, ca să ne împărtășim de slava pe care o are el. Să ne contopim desăvârșit, prin credință, cu Domnul Isus care este harul și adevărul întrupat, și vom fi feriți de Duhul Legii Vechi, purtătoare de o sândă. Să fim purtătorii vieții și ai dragostei în orice timp și în orice loc. În versetul următor, la versetul 10 din 2 Corinteni, capitolul 3, citim. În privința aceasta, ce a fost slăvit nici n-a fost slăvit, din pricina slavei care o întrece cu mult. Stelele strălucesc noaptea, atunci este admirată lumina lor. Ziua, cu toate că nu schimbă locul lor de pe cer, nimeni nu le mai admiră lumina pentru că nu se mai văd. Soarele cu lumina lui puternică le-a acoperit. Așa și legea veche și-a pierdut cu totul însemnătatea și slava pentru că lumina și puterea Harului venit prin Domnul Iisus Hristos a copleșit-o. Legea a fost trecătoare de -aia și trecut, Harul este veșnic și rămâne veșnic. Legea i-a cerut și iar i-a cerut omului neputincios. Harul i-a dat și-i dă mereu cu belșugare tot ce are omul nevoie. Legea avea sabia morții scoasă pentru orice păcătos. Harul are leacul alinător al vieții pentru oricine vrea să-l primească prin credință. Legea, pentru că era dreaptă, avea o strălucire. Dreptatea ei însă era rece, neînduplecată și semănătoare de moarte. Harul însă, care este dragoste, a împlinit în locul omului cele ale dreptății, dându-i viață veșnică, de aceea are o slavă nemărginită și eternă. Slava Harului a trecut atât de mult slava legii încât nici nu se mai vede că a fost. Versetul nostru spune și în privința aceasta ce a fost slăvit nici n-a fost slăvit din pricina slavei care o întrece cu mult. Despărțirea legii de har, a literei de duh trebuie să o facem zilnic ca să nu cădem în stări grele de deznădejde și nesiguranță. Până la venirea Domnului Isus va fi mereu pericolul Duhului Legii, dar cei cu ochii credinței deschiși n-au de ce să se teamă. Ei și-au încredințat ființa în mâna Harului și sunt liniștiți. La versetul următor, versetul 11 din 2 Corinteni, capitolul 3, citim. Într-adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămânea în slavă ceea ce este netrecător. Dragii mei, și firul de iarbă are o slavă a lui, cu toate că este așa de trecător. Tot ce vine de la Dumnezeu are frumusețe și slavă, fie că este vorba de lucruri trecătoare, fie că este vorba de lucruri veșnice. Legea veche a venit de la Dumnezeu și de aceea a avut slavă. Ea însă a venit numai pentru un timp ca să pregătească drumul Harului, adică al Domnului Isus Hristos, prin care au venit Harul și Adevărul, cum citim la Ioan 1 cu versetul 17. Harul și Adevărul sunt veșnice, după cum veșnică este dragostea, și ceea ce este veșnic are slavă neînchipuit mai mare decât ceea ce este trecător. Harul și dragostea lui Dumnezeu s-au arătat de plin pe crucea de pe Golgota, când Domnul Isus, Fiul Său, și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru neamul omenesc aflat în robia păcatului. Aici, pe cruce, a fost împlinită lucrarea lui Dumnezeu pentru noi. Slujba pe care o făcea legea și-a găsit sfârșitul pe cruce. Tot ceea ce cerea dreptatea lui Dumnezeu a fost plătit pe cruce. Legea dreptății, deci, nu mai are de cerut nimic omului dator. El nu mai este dator pentru că Hristos a plătit totul în locul său. Dreptatea și dragostea lui Dumnezeu s-au întâlnit la cruce și aici au putut să se unească de plin în ceea ce privește mântuirea omului păcătos. Crucea arată cum Dumnezeu a putut împăca ura sa față de păcat, adică o judecată care trebuia să condamne păcatul cu dragostea sa față de păcătos. Lucrarea săvârșită pe cruce pentru mântuirea omului este conținutul Evangheliei, este harul lui Dumnezeu arătat în toată splendoarea lui, este slujba Duhului Dătător de viață. Iată de ce Marele Apostol Pavel îi dă o însemnătate așa de mare în propovăduirea lui. Această slujbă, slujba Duhului Sfânt, cum vedem la versetul 8, este rezultatul tuturor gândurilor lui Dumnezeu cu privire la oameni. Apostolul continuă și spune, cu cât mai mult va rămâne în slavă ceea ce este netrecător. Întreaga slavă a lui Dumnezeu s-a arătat în lucrarea împlinită pe cruce pentru noi. Această lucrare dăinuiește pentru totdeauna în slavă pentru că este lucrarea harului veșnic al vieții, e lucrarea dragostei nemărginite. La versetul 12 din 2 Corinteni 3, ideea continuă cu aceste cuvinte. Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală. Da, nădejdea este viața și puterea oricărei lucrări și lupte. Numai nădejdea dă îndrăzneala și avânt în lucrare și în luptă. Cine ar putea lucra și ar lupta fără nădejdea biruinței? Plugarul n-ar pune plugul în brazdă și nu și-ar arunca sămânța în pământ dacă n-ar avea nădejdea roadelor pe care le va strânge la timpul cuvenit. Orice lucrare fără nădejde este sortită în frângerii. Nimeni nu luptă numai de dragul luptei, ci luptă cu nădejdea biruinței care îi va aduce o viață mai bună și mai fericită. Când nu mai ai ce să nădăjduiești, nici lupta, nici lucrarea nu-și mai au rost, totul e mort. De aceea spune cuvântul aici, fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală. Cu cât nădejdea este mai strălucită și cu cât ținta este mai neclintită, adică veșnică, cu atât îndrăzneala în lucrare și în luptă este mai vie și mai statornică. Nădejdea este inima îndrăznelii. Nădejdea, zice sfântul în gură de aur, le poartă pe toate și pe toate le recâștigă, căci precum ancora atârnată de corabie nu o lasă să fie purtată în toate părțile, chiar de-ar clătina o mii de vânturi, tot așa și nădejdea, ia dă statornicie și siguranță vieții. Inima fără nădejde este ca o săgeată fără arc, spune un proverb românesc. Da, sunt și nădejde înșelătoare. Numai nădejdea pe care o dă credința în Dumnezeul adevărului și al dragostei este o nădejde care poate lumina, încălzi și întări viața. Numai cine are nădejdea în făgăduințele lui Dumnezeu cu privire la viața veșnică Poate să lucreze cu îndrăzneală în vremea de acum și poate să se curățească de tot ce-i păcătos. Nădejdea fără credință nu este cu putință. Iar la versetul 13 din 2 Corinteni 3 citim Și nu facem ca Moise care își puneau o măhramă peste față pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Pentru că vorbise cu Dumnezeu, pierea feței lui Moise strălucea și copiii lui Israel se temeau să se apropie de el. Totuși, fiindcă i-a chemat, ei au ascultat și au venit aproape, iar el le-a vorbit din partea Domnului. După vorbire însă, și-a pus o măhramă peste față, așa cum vedem la Exod capitolul 34. De ce și-a pus Moise măhrama pe față? Răspunsul ne dă Pavel pentru ca fii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Strălucirea feței lui Moise era trecătoare, foarte trecătoare, ca și strălucirea legii lui Dumnezeu dată prin el. Și ca să nu se vadă cum se risipea strălucirea de pe față, Moise și-o acopera cu o măhreamă. În nou legământ, legământul Harului, nu se mai lucrează cu lucruri trecătoare, ci numai cu lucruri veșnice, Har veșnic, mântuire veșnică, dragoste veșnică, viață veșnică. Și pe cât este de deosebit ceea ce este trecător față de ceea ce este veșnic, tot așa este și strălucirea celui din față de cel de al doile. și noului legământ au primit o strălucire a vieții lor în urma nașterii din nou și a rămânerii lor în Hristos prin credință și datorită acestui fapt sunt fi ai luminii. Strălucirea aceasta este veșnică pentru că este venită direct de la Domnul. Este Domnul însuși și pe Domnul nu avem voie sau nu putem să-L acoperim. Viața Lui trebuie să lumineze cât poate de puternic în noi, ca în felul acesta să atragem cât mai multe suflete la mântuire. Urma și Domnului Iisus nu numai că nu-și acoperă fața, adică nu-și ascund viața cu vreo măhramă, ci din caută pe toate căile să arate lumina Domnului din ei, ca să o cunoască toți și să se bucure de ea. Slujba pe care o au de făcut este, în primul rând, să lumineze. Numai unde se face lumină, se pot începe alte lucrări. Lumina, zice Sfântul Grigorie teologul, este cel mai frumos și mai înalt, dar al lui Dumnezeu în noi. Iar la Luca 11.35 citim să avem grijă ca lumina care este în noi să nu fie întuneric, adică să nu o acoperim printr-o purtare lumească, prin mândrie sau vreun alt păcat. cuvântat să fie Dumnezeul Harului pentru lumina care și să necurmat peste noi. Amin. Iubiți ascultători, în încheierea programului 2C017 dorim ca toți cei care am ascultat aceste cuvinte și suntem născuți din nou, să avem grijă să nu lăsăm ca nimic din viața noastră să acopere cumva lumina Domnului Hristos din inimile noastre. Anunțăm aici încheierea programului, dorind harul și binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână peste toți cei care se deschid să-i primească. Amin. Doamne, nu vreau să mai spun nimic, nimic, decât să vorbesc despre Tine, Cu Tale senine, spre slava ce ți se cuvine.